Бог не го е оставил. Брат Хъб беше прият от учителя във време на нашето летуване на яворови присои. Бъдете предвидлив, а от друга страна не се тревожете и безпокойте на празно. Даже някой ваш ближен да замине за отвъдното, запазете пълно спокойствие. Каквото и да се случи във вашия живот, не губете вътрешния си мир. Може да се наложи преместване от едно място на друго, уволняване и прочее, но бъдете убеден, че всичко, което става с вас, е предвидено и никак не е случайно. Има ръководство отгоре. И за това всичко това, което е определено във вашия живот от по-рано, приемете с мир. То е дадено вам отгоре. Мистете всеки ден само за настоящия ден. От утрото до вечерта. При среща с даден човек, Преценете внимателно неговия характер и положението, в което се намира. Така ще добиете представа какво точно да му кажете, за да го подкрепите по естествен начин, без той да почувства доброто натрапено. Всякога постъпвайте разумно. Не подпушвайте любовта. Нека тя премине невъзпрепятствано през вас към това или онова същество. Даже и една минута да се намерите свободен, без да сте ангажиран с работа, молете се. Използвайте всяко свободно време за молитва. Може е докато чакате някого или пътувате в трамвая, или преди да почне обядът. Тогава вие се молете тайно. Каквото и да правят другите хора около вас, никога не ги критикувайте. Не изпращайте лоши мисли към тях. Имайте предвид, да влезете в тяхното положение и уважавайте свещения път, по който вървят. Знайте, че Бог работи върху тях и ще ги изведе към сигурен край. Уважавайте всеки го, в каквото и положение да се намира, каквото и да прави той, не губете свещеното уважение към Него и не мислете, че Бог го е оставил.